Nya ord Självförtroende Självförtroendet Självförtroenden Att Lat Lata Smutsig Smutsigt Smutsiga Ren Rent Rena Fel Felet Fel har fel rätt rätten rätter har rätt faktiskt om telefon telefonen telefoner hemma hos lyfter lyfte lyft lur luren Lurar. Eva-Britt. Länge sedan. Det var länge sedan. Nu för tiden. Väldigt. Helg. Helgen. Helger. Pass. Passar. Passade. Passat. Gärna. Hellre. Helst. Vid sextiden. Utmärkt. Tack ska du ha. Då säger vi det. Hej så länge. Tack för. Tack för senast. I fredags.